eu queria aqui trazer um outro assunto um, que não, não trouxe antes por nomear a minha reunião um, e que me parece que tem toda a oportunidade de ser feito na reunião pública principalmente porque hoje até temos aqui alunos e portanto vai também uma audição para eles porque de facto temos que trabalhar esta questão de uh, forma decisiva e incisiva na nossa comunidade um, eu, eu tive conhecimento eh uh, de uma situação que eu considero um crime ambiental, uh, de uma descarga de peixe congelado eh uh, na zona de Trêvẽga. Eh, portanto, tratei a para me arranjar isto por para podermos ver a dimensão que eu deixo de ou... não, não preciso, Seu eu saio de conhecimento e posso dar todos de os claro. conhecimentos uh, sobre isso. Achei que, de facto, é uma E é que, de... que sete, o processo está em investigação uh, em determinadas instâncias, e portanto é isso que eu não vou dizer mais que isso. Pois, eu, nem, nem, nem Mas preciso. eu depois explico. O que, digo, o que diga mais, achei que, de facto, e, e hoje temos aqui o... estamos num sempre e trabalhamos tantas questões ambientais Parece, de facto, uma coisa incrível acontecer nos dias de hoje, uma coisa com esta dimensão. E, portanto, eu achei que deveria trazer à reunião para que pudesse, em primeiro lugar, questionar-se em que Presidente sobre o conhecimento que questão, se, efetivamente, teve conhecimento, se foram tomadas as divergências necessárias. Porque me parece que esta questão, segundo, o que eu porei não é a primeira não é a primeira vez que eu que este já trata de mais do que uma vez e portanto temos que agir para que não só o, o, o O cidadão comum, na sua casa, possa fazer uh, o seu papel ao, ao nível do ambiente. Os jovens também, uh, nas suas casas, possam continuar. Porque isto, as palavras de cidadania, de facto, nós continuamos a ver muito disto no chão, quer dizer que a nossa mensagem não está a passar, continuamos a ver nas nossas casas, sobre a lixo e que, portanto, implica para Municipal de uh, das taxas também dos um significativo. Portanto, temos todos que passar esta mensagem de forma primeira. Muito bem. relativamente ao tema que culcou dizer que ele foi ele foi detetado pela proteção civil, houve imediata a atuação da proteção civil e da e da GNR de Oliveira do Hospital, identificando todos os espaços. Houve a preocupação de organizar a vigilância sobre determinadas zonas sensíveis, onde poderia haver mais ocorrências. Houve o levantamento de todos os os os locais Desses locais foi desses locais e do, e, do, e, do, e do pescado alegadamente deteriorado que foi eh, depositado a céu aberto, foram feitos registros fotográficos, foi notificada, foi, foi informada, como foi comunicada à GNR, ao Serviço de Proteção da Natureza, ou CEPNA, que tomou conta da ocorrência, continuaram a fazerem feitas descargas e tivemos que subir o nível e fomos ou, responsáveis, portanto, distintais da GNR, com o Sr. Tenente-Coronel, que estava a substituir, Teixeira, se não me engano, eu depois corrijo o nome, que está a substituir o Comandante Videira, que, que estava ausente, a quem eu liguei e fiz a descrição foi feita, foi feita, portanto, uma investigação. Isto que está a decorrer em Oliveira do Hospital, foram visitados vários espaços, e portanto, o processo neste momento está sob investigação, uma vez que, dada a gravidade da situação, dada a gravidade da situação, é matéria que neste momento está sob investigação, neste caso dos órgãos de polícia e neste caso em particular assumido pela pela pela GNR. E portanto, nada mais posso dizer sobre sobre isto. Há dias e inclusivamente voltei a a ligar ao, ao senhor Tenente-Coronel, portanto responsável por esta, por esta ocorrência, responsável pela condução da investigação e ele obviamente nada mais me adiantou a que o processo estava sob investigação. Há duas teses que estão a ser verificadas, foi assim que me disse. Há qual delas é que é, é que possa ter originado esta descarga de pescado alegadamente deteriorado tanto fora de validade e que foi foi descarregado a céu aberto em vários pontos do Conselho e foi a situação foi lidada por uma questão de saúde pública lidada pela proteção civil, precisamente para evitar cheiros e animais que pudessem ocorrer esses locais e, portanto, agravar-se agravar o problema. Um, e, portanto, é o que, que eu posso dizer. É que essa situação está sobre investigação dos órgãos de polícia da Guarda Nacional Republicana, ou seja, da, da Unidade de Investigação um, Criminal. Uma... Não, não, não. O, o Sr. Vice-Presidente pediu para entrevista. Sou... Ah, tendo em conta que eu, que eu acompanhei isto desde o primeiro momento, esta, isto, não, esta situação... Relevar, é assim, o que se aparente, isto é importante, é levar quem fez, foi-lo em vários locais e foi a mesma pessoa, seja ela coletiva ou não, um, até porque, para vos dar uma ideia, isto foi foi utilizado uma estratégia para não, uh, infelizmente, não desca descarregarem é, não só o local, para vos dar, pa passou, foi Ou houveram descargas em penaltas? Uh, portanto... Confirma, desculpa, Tenente Coronel uh, Teixeira. Tenente Coronel Teixeira que estava a substituir o seu Comandante Videira. Sim, desculpa. Sim, não, não. não houveram descargas. Uh, todas as tivemos conhecimento e tivemos que, que agir logo, até porque, conforme o Sr. Presidente disse, tem que haver aqui uma salvaguarda à saúde pública e tivemos uh, que agir logo. Mas, para dar uma ideia, houveram descargas em penaltas em Santo António de Alva, Bola de Nova Estes foram quatro fogos e alguns deles repetitivos. O espaço, cerca de uma semana, houveram estas. Posso ser que foram quantidades extremas, estamos a falar de toneladas, toneladas, quer de peixe, marisco, eh, congelado, congelado. E, e, e por isso, não é, eu, tenho, eu tenho Uh, e por isso uh, e conforme o Sr. Presidente disse é um assunto que foi dedicadamente também tratado que está em investigação que isto é um crime ambiental com uh, uma dimensão brutal uh, mas contudo e, e também uh, repetindo as palavras do Sr. Presidente houve logo a ação nossa através principalmente de, de, do Gabinete da Proteção Civil e, e que nos obrigou ao local a tomar as medidas a ações principalmente no imediato que se ocorre